وما کا لړ ن تمته إله بید اللهه کتاب ب مجله لس قوينله رب لا لمین ددي دپارهځې سرکول شفاغې سره مسلمان د حزیمت او د شکسن په جنگ کې بچي شي شاید ورله تعلیمات مسلمانان خپل نو نبی اعتقاد کاهرو سره دې جنگي کې قتال او جهاد کوي او الله باندې د شکسن محفوظ ساتي په دې آیاته مبارکه کې ترغیب ده جهاد لا او صیاکه الله داوي چه مرد دफार یو عجل او نه تا د بینیټی مرد ناراضی نو دی کوم قانون له پراغ ول <سؤال> سو قوانینو کې چې کم د حزیمت نه معنی علی چې ګورو مسلمان کې به حاضری دا یقین وي چې مرد الله د طرف نه مؤجل له او نه ټی نه مخ کې چې هغه مرد چنیتے پورشو کدے بیا میدان د جہاد لوتے او کنا دے او تے مرگ بپی رازی وما کانا دی نفسن او نشتت اختیار دیو نفسی ندا ممکن یو نفس لرا انت موتا دا چه منشی دے اللہ بی اذن اللہ مگر پا حکم او اجازت داللہ دال دا اللہ دا حکم او دی اجازت نمخ کی پچابان دی مرد نرازی کتابا مؤجلا لیکل دی مقرر دالک دی نیت دار دا کتابا دا مؤجلا مفول مطلق دی دیو فعل محضوح دطارا کتب الموت کتابا مؤجلا لیکره الله تا مر په لیکلو نه دا دار وسرا چې راغې د فارې یو وخت مقرر نه دا نه نمخ کیږي او نه روشټ کیږي و من یرید ثواب الدنیا اور غصوب چې اراده لري په خپل عمل باندې د بدلی د دنیا اعمال کوي او د اراده داله چې مال په دنیا بدل مې لا نؤته منها وربق دل ددیلا د دنیا د بدلینا یاد دی دنیا نه بور له لغون ته میلا او شی اغم په دومره مقدار باندې خدا الله خو خه شی من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن د چاش د دل دنیا اراده دومره مقدار کې ور لمیلاويږي سمره چې الله خواخشي ومن من يريد ثواب الاخرتي او سوق چې اراده لري د بدلې د اخرت نیک اعمال کې پر اعمال سرې بدله د اخرت لا فائدې د اراده لنا نؤتي منها نور و هدل دانینا د اخیرت بدله ور لور هو وسهلا یذ الشاکرین او ها مها بدله ور کو شکر گزار تا سین د تاکید د باره ده خا مها بدله ور کو شکر گزار الا شکر گزار کم فلګ دي چې نیک اعمال د اخیرت د پاره کوي چې الله را نرضاشه او د اخیرات بدله می لا وكاين من نبي قاتل معه رديون كثير هذه <تصفيق> ايات مباركه كي اوس تنبيه دا چې قتال او جهاد دا د ډېر په غبرانه سنتو چې نه خان امتيان به سر پري کې مرګريو نو ايا کې نه هم اتم نه هم لسم او یو لسم قانون دی کم چې معې عدي د حزیمت نه یادې دا ووي چې به مجاهد کې به بوسلی وي داانګې به کم زوری نه اختییائ او دی به دشمن له جززی نه کوي ځان به د دشمن وان دی ذریل کوي نه دا درې صفااتې سربی به پهده کې مجووي او سلورم صفت به پ کې وي صبر که ټلیفرله میلاويږي نو دی به صبر نه کوي وقع من نهبيین او ډیر د پې غمبرانونه قاتهله معه ژبونه کړړی دغه په ملګرتې ریبیونه کكثير خدای خلقو ډیرو الله والا کسانو دیرو ریبیون یا منصوب دے ربتون تا ربتون جماعت لویده شی نو در ریبیون کثیر معنا دا دا جماعات کثیرا دیرو دنو د انبیاؤ په مرگردی آگی دی دین دے دی دشمنانو سره قتال او جم کریو او یادا ریبیون منصوب دے ربون تا الله رب العالمين لمنسوب دي لكم و الله و على خدا خلق خدائي خلق من نبيين او نهر دفي غمرانونا قاتل معه جنغنا كدي و داغي فملغرتياكي ردميون كثير الله و على خلق القدرو فما وهنوا ندي سستي دای بزدلی نوا کړي لما اصابهم في سبيل الله داغت کلیفون دواجن چر سیدری ودیت پلار د الله کې و ما ضعفو او دای کم زوري نو اختیار کړي د جهادنا و مستکانو او دای زل شوینو او دعی عاجزی نو اختیار کڑی دشمن لا نی بزدی دی کڑی او نی کمزوری اختیار کڑی و او نی عاجزی اختیار کڑی و دشمن لا دشمن لی زال زدین فلینو چه غلط اصلحو قرده یو سرینڈر دیشی ورلا والله والله یحب الصامرین او لا مين سادی محبت کید صبرنا کو سرا مجاہد و موصوفی پدې سلور صفات باندې چدري صفات سلبیه ذکر تل چدې دېونه بزان ساتی دیو سستی او بزدلی نه کئ دریم دشمن له کمزوري نه اختیار ای ځان بور له مخه له کمزوري او دریم عدم الاستقانه کدی به ځان دشمن له ذلیل کینا حاجزي ورلنی اختیار هي حوصله روم صفات وجودي ده کدی به صبر باندې موصوفي الله مينه ساتي د صبرنا کو سرا وما كان قولهم الا ان قادوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فدې کې اوس هغه لسم تعلیم له د لسم قانون ذکر کیږي چې دا قانون څو خپل <سؤال> کې نداء بد حزیمت نه مالعيي <سؤال> چې مجاهد وا الله ل فریاد کئ په میدان د jihad کې دا الله نه بدعاګانې غواړي په اسباب باندې بدل اعتمادني و ما كان قولهم او نو وې ناز دي خلق دا کم مجاهدين چې انبيو په مرګرتیا کې جنگینل الا ان قانو مگر دا چې ویلو ربنا ای رب زمونگا اغفر لنا ذنوبنا بخنوکی مغلدگنا هنو زمونگا و اصرافنا او د زیاتی زمونگا فی امرنا قدی کار د دین زمونکی اللہ مغلدگنا هنو مافکی او د دین پکار کی جمونکم زیاتی شعود ایداغی بخنغا لوکی وثبت قدامنا او مضبوط کې قدم ونزمو گا وانصرنا على القوم الكافرين او هم ځان کې زموم په مخابله دوه قوم کافرانو ته مداو په مجاهد دعا په میدان د جهاد کې فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن فوامل الاخره په دې آیات مبارکې اوس د مجاهدینو د پاره بشارت ده چې د دنیا بدلی و مله ورته او د اخرتغه ښهسته بدلی و مورلملاویږي فآتاهم الله نور خلې و دې ته د دنیا بدله دنیا سو چېله ور لفت ح باني غلب په دشمن بانې غبه ورکړیوه او حنیمتونه ورله بله شويو نووررکړیوه لا ته بدله د دنیا الاخره اوښسته بدله د اخیر والله يحب المحسنين او لا مينہ ساتي محبت لرید خیرست عمل کونکو سرا محسن اغ شالوی چې په عقیده توحید او په اتباده سنت سر عمل گئی عقیدہ بن توحیدنا او, مطالب وي أو عمل بن سنت مطابق لن عدل محسن وی او د عمل خیرست عمل وی محسنین او خلف لوی چې احسان کیں دا احسان د دین فق درو مرتبه او کیو عظیمه مرتبه نا زکه دین زمون چه دا درې مراتب بری یو له اسلام وئی دویم ایمان او دریم احسان ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء بالقربہ هل اخلو بندگان ول د احسان حکم کړل دے او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای امام تبرانی رحمت الله علیه فالمعجم الاوسط کې حدیث ذکر کړل إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا وإذا لكتاس فيسلي كوي ندعدل فيسلي كوي إنصاف كوي أو كسشي وجني يا سهيوان زبح كوي فأحسنوا نتاس النرم كوي إحسان قوي فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان اللّا إحسان كون كده إحسان خخيه نو دا دین پدری عمر رضو کی احسان عظیم مرتبہ دا حدیث جبريل امام مسلم رحمت الله علیه اقبل صحیح کی ذکر کړی اوګه حدیث ته چې دین ټول مقصد مغز او خلاصہ فق حدیث کی ذکر دا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وی ويم يوم زلد نبی کریم علیہ الصلات والسلام سره ناسو ان طلع علينا رجل شديد بياض الثياب یا رسول النبی الاسلام و السلام مجلس لرا دنه شو چې تک سپینه جامع چولی وی شدید او سواد شعر او یو تکتورو داکټورو د سفر سره اثرات او نخ په نه معلومې دي او موږ مجلس کې څومره خلک چې ناس چا پی جن دوم نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم سره نږدې کې ناسو فاسند رکبتيه اله رکبتيه او وضعته فيه على فخذيه النبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې زنګونونو سره خپل زنګونونه جوښکل او د نبی علیہ الصلات والسلام په تن باندې لاس کې او د رسول الله علیه الصلات والسلام لدري ته پوسونه کړی د اسلام مبارکې درې د ایمان مبارکې درې د احسان مبارکې چې دا د دین مغز او خلاصه ده اسلام ایمان او احسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی اخبرني عن الاسلام د اسلام مبارکې معلته خبر راکه چې اسلام څه شی ده د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په لید اسلام خلاصه ذکر کړه چې انت شهده الله الہ الا الله وان محمد الرسول الله الله د وحدانیت اقرار په د نبی صلی الله والسلام د رسالت اعترافو کې په مذهبي پابندي کې زکات ورکه حجانی څخه طاقت دی د حج کې د اسلام ده بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوئی اخبرنی عنیل ایمان مالیل ایمان بارک خبر راکا رسول اللہ علیہ السلام ورلوئی ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله وليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره ایمان دی لوئی تبا اللہ ایمان ساتی لأ اللہ فملائک باندی ان الله بغیت امن او پیغمبرانو د قیامت فرض باندې او پرې ایمان راړې کماله خیر رسې کسه تکلیف لا را رسې نو الله دا په تقرير کې لیکلي او دای نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم لو فخبرنی علی الاحسان مال د احسان بارے خبر راک چې احسان څه لوی نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورلو ان تعبد الله کانک تراه فَإِن فا لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ فا يَرَاكَ احسان دیلوږي الله داهي بندگی کې چې ته به زخل رب وېلم کئ ایمان دې دومره اعلى مرتبه نه رسي چې دا یقین شي چې رب زوینم رب لګورم نو دا یقین او ایمان خو اسا ته چې رب ماويني نو جکله یو مرای او غلام دې نوکر او خادم دې او غلپسې چې ما خپل مالک ويني نو سمره عاجزي سره اګه جون دې مدینه احسان وی دی تپوس څنګه په رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لو صدقته تاریشتیاوی صحابه کرامو مونږ تعجب وکړو یې سواله او تصدیقه سو دا نبی صلی الله علیه وسلم نتا پوسم کوي او تصدیق کوي پوسو هغه کوي چې لپتنی او تصدیق هغه کوي چې د مخه نه پته وي بیا لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لو چې هم په جند کناوی نه بده نبی کریم صلی الله علیه وسلم می امام نو پیجندله مال رستم پتہ ولګی د حضرت جبرئیل امین علیه السلام, السلام راغلو او تاسو د دی دین هغه مسائل خل د دی دین خلاصه په یو حدیث کې ذکر شوه نو په دې آیات مبارکې کې مې چې الله د احسان كون کو سر مینه ساتي احسان كون سوک دي چې دا الله داسې بندگی کوي چې دوی مخبل رب لګورو کدا یقیني لوی او دمر ایمان وشت نوي نو دا خو خامخه پزړو بعد د لیکلی دي چې رب ما ویني والله يحب المحسنين الله مين ساتي محبت کوي د خیر څا عمل کوونکو سره او صلی الله تعالی علی خیره خلقه محمد وعلی اله و اجمعین